– Valami vicceset mondtam, takonypóc! – kérdezte Bélhangos, vészesen mézesmázosan. – A következő három hétben mindenki csak kacshakagylót kap! – a fiúk zúgulódtak. – Köszépen, Hablaty! – sziszegte takonypóc. – Alig várom, hogy összeakadjunk a csatamezőn.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 Hablagy egyetértett abban, hogy nem valami fényesek a kilátásaik. – Ha akarod, visszaadom neked ezt a sárkányt, hablagy De figyelmeztetlek, hogy dühösen és bőrigázva piszkosul nehéz. – Jaj, liegett halvér. – Bélhangos mennyi fog, ha megtudja, hogy te nem szereztél magadnak sárkányt. – De szereztem, mondta Hablac.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 – Legalábbis őszintén remélem, hogy az leszel. Nem akarom, hogy takonypóc vezessen a csatában. Neked a kisújatban több van a katonai stratégiákról, mint takonypócnak az egész dagat fejében. – Ebben volt némi igazság, ám hablagy biztosra vette, hogy nem csak arról mondhat le, hogy ő legyen a sárkány idomítás jövendőbeli csillaga,